بكراموريكو في <تصفيق> القرآن علمه محمد رحمته الله دا تقرن يس 34 دغو دمي لديت توات تو نمبر 28 رحمت الله وجود نون چے جے ررسد کوٹر انورثيت کوہید بدالندار ورتي تو کاری آواز کے یہ تو ہی اذا قرآن ترجمہ کئی اوما کی کمزمانہ کے آواز کو من دا من حالت داو اِنَّا آتارنا تعدل عالینا فان ذروبا دنا ایرادا بسارنا من کی کار کو ملانا پیدر بسکر دا حالتو او انگلزان کو من قادر شیو درست رایت لا چولے مجھتے پید قرآن سنت خلقو پر فرور صرف زیتا جمع بکیرا من آدم علی السلام ته نیوارته په نبی توه ناجم یان وکراشي ترجمه نه ہدایت ہدایت سر سره علی بار صلی الله قرآن کې تل خبره اثر ته وزین وسر ته راوړی قابل قابلیت دی تفیروم دی چې تفیر شروع کی پتو ما سره متقیر وته چې یا څه چې موي هغه ما چې د خبره کوي ورته معنی مچبرا او نو دا ولا ولا څخه پدنه اخوض و او ماسا اتی اخوض و او ماقا او اغیق رمتا و اجراء تولیل کستام قدمی اتا صلاقمی تیره اصنیتی ما پانسی اصنیتی بیماری او تیرینی تی اتنا ملشی لیتا قوف و او اخوض و او ماقا ایر اپلانی دا اکرام اکرام اکیتاب رکشیده تروس و ارپا سا را خیلیم اپلانی دا اکرام دورت رکشیده چا چې د کتاب پلاښونی سر نو دا د کتاب ده چې نن به کار ما کېدی ور سره غوښمه یې انو په دې ثبې چې خلکو باندې جوړ کړي د لوتنا دی وای په فضل الله او د رحمتي او ذالیکا په له او خير ممایمن دا قرآن په کتاب وشاله چې خير ممایمن دا غره داشنه چې خلک یې دارنګه د بادشاہ دې لیکن هغه سره څوک نه چیرې چې خلک راځي نو راځي چې مقصد دې هغه سره څوک نه اsene چې دا صداقت والا د کتاب اور سړی ماغه سره څوک نه دارنګه هغه سره په ځلني څه ته آي چې یو قال الله تعالى من اجمیان الده تصویره ولا اذا بي توله قالته له تعالى معنا دغه دغه معنا تصویره اما بقاعده کې د قران کړه تصویر کې کې مراته نه واحد جمع کې کې مراته تصویره جمع کې کې مراته نه واحد قال الله تعالى من اجمیان بالغ کومي باندې دوه پمایا چې نن کوميني هو از احضانا خوف مانایا چکردار این احضان صدی اللہ تعالیٰ مانایا کہی لا اشقاط الدنیا چاہے قرآن تعلیٰ سوار چوانا دنیا کے بیقیل ایس پر ایس پر اوڑی او آخر کی بھمنا خطاکی لا اشقاط ادم تن دنیا فلا خوفا علیہم و لا ام یعظنون اوہا کسان چن تایوکو القرآن کفرو بالقرآن کفرو بالتوحیب ادرو جنکلو زموم حکمنا چوبو دو ربک सजीव जमा पाए जिनजू दैवी तोरा ज्ञान दैवी पदोदा केमिषा देमर को कत्मशा हातिर सरावतो पसनातो मने विष्णु मिष्ट कइए पाजे मिदर दर, दर करीदी निकमी मुतबर करले माति मियोत कडेला येसांग जमा मने साधेदर नामा सरा बदला रे प्रियौ साधेदर नामा सरा ब्यान परिष्टो कालू सुभानका साधेदर नामा सरा ते क्यात परिष्टो برشتی دی منقاد آتا ریلات دا مصلا ساده تران آدم دے آجد کلون منقادون متضرعون قائلون فصبی تو متضرعی دی آجد دیو چل وحی نفاقدو لی اللہ بندگیو کئی بعدی منزل آئی سے انشاءاللہ زباو بیل تقریقم اگر بوا مواقع دیو قیوب موزیک نیو رہی کباری بازرال پیونر پیخور خواهر شیفان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی ازرائیل اذکر نعمتی اللذی انا امکالیم و اوگو بیہدی اوگو بیہدی اوگو بیہدی بیان دید رو فرقو دو پار دو تمہید چراتون کے بیان دید رو فرقو تلید یہا مطلب داو چراتون کی بیان ناپسو خرق بدر دلیشی اگر دید رو فرقے مفاصل بیان کرے د ہر فرقے صفات دکر او دا غی حکم اولا فرقا منعون علیهم لغی تلز صفات او داغی حکم علا حدن کو دنیا کے مفتحون فاخر کی بیادیم فرقا مغضوب علیهم داغی صفات بیان کرو سراغین دا هدایت اصفاق طول ختم شوئی او داغی حکم بیان کرو لهم عذاب عزیز بیادیم فرقا بیان کرو منافقین داغی لز صفات او داغی حکم ماکانو محتجیش دو مثال اوار کرو او دا واضح اکلو کلکی خلق و بیانوشو نو اصر مطلب چرا غیر پار امگیان ریم السلام اللہ علی او کتابوی پی نازم دي او اصر مطلب په لفظ و عبدوی بیان کر دا اصر مطلب پنور ارفاظ بوم بیانی فاغی اول پینزد العال ذکر کر او نتیجای راوک کرا فلات جلول الله اندادا او بیعتفیر بشارت او رکر مینکی صداقت پیغمبر او دفت شووی بیا دې رکو کې بیان یو تو دنیا متهلو چې دلعالم قائم دي نعمتونه په دې قوا یا بیان یو تو د دلیل نقلی با در اصل دي مکه بیان او دلیل نقلی اوس بیان یو تو د دلیل نقلی او تقریر کوي نو عام خبره ته دکه انا خبره وتی نه بیا خاص هتاوی کی یو خلکو دا دا الله حکمونه نه جهات تتیار شي اکلور رتی ارګینو په سرونو تاسو تیار شي کرا تاسو غیره تیار ني ک پنجابيان نتی ارې دې نو لږ غیرت نشه براینا مدودیان جماعت څنګه جنتو تاسو پختانی دا قدره د کتاب 4 عام کتابي او رس خاص خطاب کئی او دنیا کے معظم قوم بنی اسرائیل او دا آگئی تا ایک خطاب شروع تو چو اس پر نور قومن نمانی نو او بہتر مخلوقات ای دنیا کے نو بہتر مخلوقات تاس او قومن ای یا بنی اسرائیل خاص دیو جناب کہ نور قومن تا جہالت نا شرک بے کئی نو تاس او بین اسرائیل سر رئی علم کوئی لیکن اوشری تفریر کئی کرا مند پشن کے اثر ہے و دامیان اپریلن مولیانو ترور کی حق پتھرے دی نو خطاب خاص شوروک پر عام خطاب آمنہ پدی خطاب خاص کے اول تمہید دی چراسو اے اتنم نولست پدی تمہید کے یہودیت دری اصول بیانی اور بیروس تشپک خطاب او کئی بنی ته سے دیهودیت دری وصول دی یعنی بادکارای دا بیمانای دا حق نرگرده دو دری وصول دی یا تحریف تحریف دا حرق یعنی ارول معنا بیوی دیر ارول مستوار دی دیهودیت دا بیمانای وصول دی اول تحریف تحریف مانے ارول یعنی مطلق حکمی نده خاص کی خاص حکمی نده مطلق کی دیتا دے دی حدویت اصول وی دارگی قرآن کنو دا تحریف را دی آیات دیتا پا را غلو چی جبریل ایمین مریم تایز اللہ را لگره زما دم بیل نتانا بجے پی راشی انما انا رسول رب بکے لہابا لکے غلام اندکی یا نمو شیفت نوا غصر جوگر جبریل ایمینم زیو اور دورش. داینه دا کی زفرای راله گرین چې دم کوم ندم په خوې تحریف دو قسمه دی یو تحریف معنا کې چې هغه مقصد الټو واره او یو تحریف لفظ کې چې لفظ واره يهوديت کې دایداوره تحریف لفظا معنا مطلب بد تورات يهود دیوته بل مطلب راځه مطلب بد تورات دا چې جهاد وکړي نو یہودی با تدا مانا لاؤت کرا تیامیان بجیا کے علماء و فعلم کیل اکر دے دمانی ملیانو جیانت پا ملانشتے نو دیتا مانا کی تحریف ہوئی دا تحریف کی یہودی کئی نو پل شرم پٹھائی پل مضاہنت خیستا کئی جد آگر تم دار کونگا خیستا رہے دا رہی یہ زکاة حق و مسکینو نو یہودی تحریف ہوگو چی پو مدارس ملابانے زکاة کی که اسرو کنائی لکا باڑی خفاولی کلی که مدرس ملاکه غنیوی نپاغ کی لکر اے قدیم که مشغول لی دو قرآن اغا حکم که حق لی غریبان و اغا یهودی خاص کن اچنا غنیو لالون بکار گئی نو زیہود تحریف مانا لی دار زیہود کار تحریف لفظی در لفظ مانا ذیدے ته بلا معنا واه او معنا والی ظلافت معنائی لغوی نه دی شریو اخلي لکه قران کې آوي ما ته تم من ربن ير بوثيو مال الناس فلا يغوا عند الله نو څه دې باندې معنا د کوي ده نه ودی ته دال نه واه اخلي چې ربا جاي نه قران سود نو پرای څه نه دی دی حالانکه ذریبا معنا دي ته شه یهودی کنه معنا غلطه واسه لفظ واړی درې با معنا لفظی لغویات مدد نه شي وایسته دا رغایت ټول معنی وای وایس ادونه کمازه یمسکون کوله عاقل تانه که په کوڅې کې نڅغل ووایې کوم ځای دی یہودی ما غوډه کې نشته ملای غره ریلی دیږي مطالبه ته او دی جہنم تو وہ کن کفار کی ارکاوی کنو اللہ بوئی حلیم طرح تے لیسے میں جہنم بوئی حل من ملزی میں جہنم تے ریڈکشن رہے تاکے دعافی ما اتنا اطلبنا ناو لفظ دعافی دو معنی جب قائدی تانہ تقود کے استخد کی وارتوائے ذن نجیتی کئی لگتا مانے دارے دانے دستو دو پیلے چاہتے ہیں یو پیلے اس کا داگا یو پیلے ایک کل موجودی دو اور اوش یهودی نوغا تلس پیلیس کی اپا تلس ملیی کولیل افا یهودی معنی بگر اتا نو یهود یهودیت کار دے مطلب ارو صاف مطلب بھی تو فقی کے دیوی تی غلط معنی واقلی دین لفت ارو لفت و نو دیوی تی بنا معنی واقلی اتا بنا معنی دی لفت نجیفلی یا انادن یا قصدن یا خده غلط شی لفت سینوی پتې دي ګل یو چې قاضي قطب الدین د خپل گھر کې کړیاں بیچېر آج مړ بیا قاضي قطب الدین د کور کای خاص کړ او جمیر طلع خچ راغې نن دلته کې منشی له ست قاضي قطب الدین گھر کې کونیه آج مړ بیا قطب الدین کور کې نتاي خاص کړ نن مرشه کړیاں پدای کونیه تر او آج مړ بیا آج مړ بیا خلک رونه کړي نن کلودین را گئی، خلقوئی تا چه مڑی، فرزم ورنوح رو، منشی مڑ پڑی گئی یعنی اگر دارنگی کوشقه چه غلط امانا کئی، پیدای نکوئی گی نوی دا برایج، دی یهودیت اصولی او تحریخ ارور مانا مرادا پیلی، امانا غیر مرادا واقعی لفل صحیح پیلی، او غلطی ہوئی دار دی کار دی، تحریخ ارور دین دی کار دی کتمان حق، کتمان حق اگا تم امر کے رب العزت تے اگا پھٹکی انت تارکی خلکتا دقوائے امر دے کہ برعات خلاف دو سنت نا کمزائی تیجی نا غضائی تے ناس تا حرام اگا دے بوئی مجبوری ما دکت مانی حق نہا اسپار دی سنت کے ماجی کے ذریعی حق کیوں سا اے پتائی مجاہی دے جنہ پتائی کہ کدر حق سرگن کم نظمان شرد دا و مراو سیاست دا نتے دا تار دے تیا قید حق مقابل دو که کئی حق ذکر پتایی حق سرگن دئی مزاری اقتدار دی حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائی کل چتاب پر اوشی قسمو خور حتا تذا فتر روی اترا کاف ہو و ما تے قسم خوری چتا بینو کب نو قسم ما سفر خرار دو بخاری عجیز تے پیزدود آئی که طریبا دا تا تاسو یی قسم خو چې دوی دایي زره خبري نکوه نو خبري کول خو خو کار دی خبري وکړم کفاره ورته ورته ورته جوړون لره که ته امره وارث نو الله و زنداج نکړي نذیردار جملو سم نه سبد ته مان نه سبد کتا قسم خو نه چې زما امام منبر کېږي چونکه منبر دل دغلا دتایب نه والی دي او خلاف د دی وایزمن نمبر کے۔ یعنی دا قتا قسم کھڑلی نو قسم کا قرار ہوتا ہے۔ جدی لوګم له دامن نه اصل د حدیث مطلب فل پردیاني اکی وې نو یو حق زکا پټل خلاف عزت کئ چې مشراضی شرعن په مصالح اسلام الزامات تیرګول نو ځکه چې د درو جننا تل کلی شیا تی دي. سره چې نو اس کې راځي و ته کوله نعمت کې بیا مشوره متر مساعده حاوی شي کومې دوه من وو انته کیسه وو نېڅه من ده حق لاسته کی چې مشوره رانه دي نو دا حق پټه کله حق دډه کړه پټه کړه ته کوزه حق سرګنګ نو زماده لا فائدې دي کوموله داوی چې به جمع کور شه په اړه قرض وسو شه گزارنه کیږي او ما دتاتري کیږي نو ولې وکاسه کوتل نبه نه ورته دے ارخل حق پتھکی چی رجب کی نظور پر طبو پتھکی سبین او ذان بطیار کی او مدانہ جوڑے رہے میں رجب پتھلے گی کہ رجب کیا ہونو تن بے بنا جوڑے دو ذریر پاس تاربان لادوئے لانجر تلے رہے میں مات او سنوئے رجب پتھکی علی بنا حق پتھئی بائی درد خریمہ طالب لورکہ پسائی جاکی نا دے حق ذکر پتایی چه ذد و حق ذکر پتایی شرمی دی تا حق بیان تیشوارتی نظر در الله منع دے و حرام دے نو خلق بطایی تا وطولو مستفر نظر او دے تا حق سر جندیری شرمی دی زمون پر ایکلی هر هار کور که با یا علا سمو هار کور که دا چه کور روچ علا سمو بنوا نیاشتی بنوشا امامان برادا چاک نورتا بڑی اسلام علیکم جی نورتا بڑی اسلام یا خدای فضلو کو خدای جن نصیب کو میا شخوا پا ننے در مرز دا فداغا یا وقتا پاچی شو یا رسمیتا اگر تب یادا شا پا تمہ براغ خبار کنیدن زمین آجتا یا تمہارا پا ابلی مسئلی کو جیشنے بھی پروجہ وڑی تحقیل کئی پروجہ کے ذکر چیئی امام وار راوڑی ایتر آدی زان نکے روڑی وگل نزیوی دروہی تحقیق پکا رہے داستر تحقیق وضع جائے کہ سب سائن راضی پلا رکھتا ہے بدے گلے ملادیر کوششتے دب مجد تحقیق بنکل کہ دمازگرمو دو اختیو کن کہ حدیث کے راضی اسفرار زیدی تتموز یہودیت کار لے آقے کے بعد تحقیق نہیں کہی جنادہ کے بعد تحقیق نہیں کہی کہ تروار ہوتا ہے آسیو بیدفن پیغم بغم ا نوږه کې نه کي ا دې لپاره ډیګلو ما نه دي ما ته دا وی دا ولي دني کوشش کي ما फायदा نه ده د کې फायदा ما دا څنګه ټول بلنده اثر کوي غرمري وي پدې د یو نه راځي پاجما خام مونږ او اوري مندار دې جوړو جوګانو چې کو مکه ما قامت راکاسي کړه کنه حق بچو پټي چې خیر دي حجت اللہ البالقہ کہ شاور اللہ نح اصفاب ذکر کری ایک اتوان حق رسول حسنت کی مما در اخی اصفاب ذکر کری کہ ملک بیرات پیراکی ری سمن شرح اب مستقل باگ مالی کرے فرزن فرغول لتی تن شع امن حل بیرات آغا اصفاب اراغین بیرات ملک پیراکی زمان کتاب رسول حسنت بل کتاب جلائی چنیشتے نیت اسام لکھ لکھ لکھ لکھ نو محمد ابن وظاہ لیکنی دی نا بل برد تیت رشیخ ما پر غور پر او خیر ملی که براد تا دے اسپاو پر حق پر نه پر راکی دی. درین ویناد حق اوزان پر خوزن بلتا با ویناد پنجاب ملاره نشپی باغا تا خریری خرق بناستی دوپندی زرگونا به غردائی لاس به غردائی او خرق با فکر او جاگی او صعب لکی موندھے چون اب اوڈی نشترے تخریر کردے او دلے نوک پابندی بانی داد یهودیت در اصول کی تحریر کتماعیت وطر کے حمل کر قرآن اول یا اشحر مختصر لکلتی نروس الگیت اصیل پل تاکہ بہو گو رہے کہ پدی رمانی او آئی تلکی داد یهودیت دے اصول او بہروس پدی در او آرمان تصیرہ کردے دې د کټمانه حث او تعریف هر عمل دا غوي چې دی درو اصول په مقابل کې درې ځونه طيبه مومنان وکړه چې کله يهودی پیمانه اصول د کفر اصول د يهوديت اصول د کفر تعریف کټمانه هر تر کې عمل د مومن درې ځی یاد ذکر کړي والصبر والايمان بالاخره دا دو اصول ورقصے دیکھتے ہیں اصلاحات چوستی کو دین کے صلاحات نا مراد دین کے تیارے کل یو فرد دگل کی مراد نا کول انوار ہوں یعنی دین کے چوستی کو کده بدن وی جہاد لا مندے ہو کده سیدنک وی ردی نا پکو مندے وہا کده وینای دا حق نقلمشب کو ملزم پکر آرے یو فرد دگل کی مراد نا کول افراد دین لکیجن څو دې ری په معنا ته ټکوایي راځي او صبر لکیجن د الله په دین کې دا مکو د کا صبر او ستوږه مګر په اړین دین کې لکی دغه کې کله ته د دین ته تیار شه او مسایف نو کله په بتابانه الزامات لګی شوږي واچې دې شوږي د غرض زه شوږي اشاره څوک ویلني چې څه څه څه ویل او بیا نو مني دا جماه څه په کار عادي نو صبر او دین څخه يدل ورسره وړاند عادي کوفار هم څه وړاند عادي د کمیونست اصول کې اول اصل دی چې په کومه په کې خلنو ته کېږي نه کمرشي دی مرشي نو کوفار اصول صبر چې کما صبر دی او نو څه کې دی اور ډیر سوچو توګه کفي کور کا چې دا خبره وکم خالق به مو خالق شي فټي ور باندې ولګي جلا وطن مشم مر باندې وسوږي په ګټو بهشتي شي چې مرشم نږدې ور سټيږم نر سټيږی باندې هروبيه کلا شي دا رمضان اکثر وښي دیګو له په جس بکروانی په شون دغه یو روز دی مزدلی دا پر شون کوي راستا روشي ممبر ته کی او خپل شونک را خاص کی شونک کی مصاله بیان کی چې خلک په دبال کې کاران کې خبر شو خبر اشباز نه بیان غزنکی په ور کې دتی دي اډر کی په چا سره کې دبال کې نو بیا आवाज نه راځي نو چې کله کله په خوا وسمه او تاسو کوو یره دی کې چې زمو مګر یې په تلل انه خپل کله په ځای نه راغله مې سر نو خبره کړې دا شر څو ویني چې خلک دې روځي او مې بېمانه منافقه حجي کراځي دا منافق یو نه خاله ځل غوډيږي چلا په نې کې او چې نو سره ووېره کوی کله کړي لویشارلې خامه ته جنگ یې دا مې نړلې نړر خاطر څه کی واځ کړي ا ځلا کار چه دنوغه نه کوي مې نړلې واځ کړي وو تا پوشت ہم سنگا لے نو آغا چا بیانی کنید تو پوشت ہمچے خدرہ گائنی دن تشفریس کیا وزاندہ کنید اور چاہ کارشوئی ملکی وحیدہ اللہ خضل دے دوئی جنگ دے میتا تیانم زور کی گئی مو مو رتیہ آگی نو اس صبر قرآن لفظ صبر دنوی زائے ذکر لے اور قرآن صبر شپارس انواب آنے دے اور پدیر اصول صبر پا دین وصول او صبر پا امور اختیاری او دے صبر پا امور غیر اختیاری او دے صبر پا دے ذل کونکائے ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یبراہیم علیہ السلام پا صبر دے پرک گیا حضرت یوسف رانت لکڑو پا جل چی لیکن پاگد آئیت تلاش را اختیار نوار رون تیراو سا دین دینم چت سبد دی ابراهيم عليه السلام ته ورته د ګيلي او په نو تا هغه حق نه بیانول نه سره نو د ابراهيم صبر دی ویچو صبر ارمتای یعنی اسباب د څه پیدا کی چې پتاه اتلا راشي ځو صبر دی نو ابراهيم بیان نه کړي نو ته بسله ورځي دا نو ابراهيم بیان او سره د بیان نه دا او <coughs> تماديږي چې ما ورته اول مینکتے خشاک بے مکتے در ابراہیم قتل لیکن رسول نشک دعای و صبر من اللہ کمور غیر احتیالی ہوگئے زیہ مرکی وغیرہ نصبر کمور اختیاریوں کی قصتہ اختیاری اپتاک اکیپ راڑی ازان کیا ہے تحق مبینو تا تیسو کو شیخ پوینجا کو پھٹا بے خیلی ہوگئے غلط مصر تا تیسو کو ایمان بیانی جو صلات یعنی استعداد لدی ځین صبر علالمصائب لکیدل کومسیروتوں ادرین ایمان بل اخرت چی ایمان بلکړه د دې چې متای کوي چرې یا تکبور ناراض ته وایې روس یو راستید مړه باندې الله هي راکړي او چی ایمان بلکړه دې نو مترب یعنی هلکه یو ترتیب وکړو په دې سره په دې مشکره ضرر پېښه دابا راکړي در ایمان پاکتا رہت نیشتے کمال و افرادی ایجا پاکتا احنو در حق پارت در مصور بیان کرا یو اصلاح یم دا اللہ دیو تا تیاری دل در اصبر لکی دل دا کو دی در ایمان بالآخرا اور کمکار تی که نوار بدا سوچ که چیز دے خیدہ با اللہ ہمارا آخر که رہتی دنیا کی نقوارن یو تا دید ریونا کنی نقابل کیجی ته تیار نه لږی ته نه رسمي مان دي خو زه غواړم چې تیار ولیکن تلک نو نو مختلف شي چې جې نه تیار او تلک مو دا څه په دنیا لپاره نه صفای لپاره نه دا د رسول ذکر کړی د ایمان علاوه قران اجازه ده چې کله شروع کړي نو رسول رسول ذکر کړي بیا د رسول نه بعد د تفسیر شروع کړي مثال حق ته تاریخ تر څو دیرس دا ذکر کی اسرائیل عبریل لفظ ہے اسرائیل پر عبریل کی عفت تا ہوئی عیل اللہ تا جبریل میں قائم اسرائیل دا طول عباد اللہ جی لیاقوب علیہ ذکر قرآن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر صدفات سشکنی میں شردائے کرے از ایعقوب ذکر انیشت اسرائیل صدقائی صرف دو غائر کے ایعقوب لفظ ہے از اگر یہ نکتی بھی اس تکیے یا بنی اے اولاد یا کہیں اسانو نغمہ چکړی میو پتا سو ان ہم علیکم سورہ شان در باندې کړو دنیا کې ګراون مې تواصل او تاسو نیتور یو څو ایم بچاګر امسر مې داغې نواز تاسو باندې درک ورقد بوالا بنی سایله مګو ورسته ما ولبت د نشهاو ځای ورته به تر ځای نه ورته د اړین ګرهان پهتباه تا او اباتر وکړه او رسنا قومنا فرين دا عمل په بالکل تب معاشي ډول وکړه ما د باندې شان کړو نو ولې زما یې شان نه یې کړو له کله سهي ډول ګرمه ورکیلل تر نو اسما ما د فرې شان و اني فضل تكون اما غرقیوئی و مبلقات آغا زمانے عالمین لفلام داردی یعنی پا آغا زمانے کے تاس بہتر کلام تو کتابون کے بعد ارخار لازی نوچہ مریدانی نواغیتنا غلطا معنانی شرکو آگی اور چہ زنادقی نواغی رکن تک انزلو کی لہا حضرت کنائی پیر رحمت الله علی پیوکتاکی رازی چہ اللہ زمان قدم لطول قسائیتے ہیں او ټول دې معنی نه کوي په پدمي باندې نو مشکان څه غلطه معنی کوي چې په یا غلطه سروشت په لږه ورته او دنال دې کوي ورسره نور لوی کوي حالکه را دې معنا باندې خلق نه کوي معنا را دې دا چې پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله علیه دطار ادمور تر اف نه دوړه د حضرت انجاولانی حسنی او زمانی سید دې او شیعہ رکا جولاو را جمعیش کو پیدا چیدو شیعہ او صحیب سے گوئے او شیخ کا شیعہ روافظ جولاو را ویدہ جولاو ولی پاوہ زمانتی دو شیعہ زورو او پا زیر زور کے حضرت شیخ دو شیعہ رکھت پرائے داشت رد برچانوں پر ذکر بادشاہ دو شیعہ وزیران جرنیلان شیعہ تول او سره لاغینا حضرت شیخ ده شیخ پوری راست کری راگش تابنو جوایدی او غمشور منادرد ابن جوزی د حضرت شیخ پا دمانا کشوی وار که ملک طول فساد شیخ شیخ طوری مچدک ری سنیان جنگ رو شا پا دی خبار بانده که حضرت شدیف وزید اللہ تعالانو او شیخ دانوی حضرت ایلی بیتر ده او شیخ داغی مشورد اخیری بادشاہ سالس مقرر کر ابن جوزی ابن جوزی زل تسانیف دی سوار دیسے خطرش پو فنی تفصیل کی دی دقا تسانیف آدور روی علم دی ابن جوزی پانچ و پچان میتے دسائب ایرائی دارد امن کالیب کیاو کال مکرے آدور روی علم دے ناغام ایرائی سالسائلہ ابن جوزی مقرر کر دریل ایرائی دبا سوشو شیعو دلائی پیس کو چاہلی بہتر ا <سؤال> سونیانو دراځ ته څه چې ابو بکر به تا نظرونه مناظره کي سره د دې د دې لپاره ان موږ جوړي زماره فیصله یوه شرط دی یو شرط دا دی یو فرقه به یو تر څو دی به نه خبر پرته او د ځار موږ به فوج دي او زماره ټول pore ملا صالح یو شرط دی د دې شرط د دې فیصله و اورم نمان رسول ته پوسنه توی کینومنله ابن جوزی پاسه لکونو خلق کیه ځان ولر توی ورته ری که مونږه کوي مونږه او سنیا نو سره توی که مونږه کوي مونږه مرته با دی و جنان یی دی نو شیو نو سنیان یم لوزی ته پاسه نو فیصله ورگی اولو صحابه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان کینته هو تختو بیستر دا صحبانا پستا پیغمبرنا آسوک دا چلوری ورکارارا اکو سروانشو شیو نگاری شروفی چلور دا پیغمبر پاییی کرارا نوالی بیستر شروفی سنیانو نگاری شروفی چلور کلا گوزتا پیغمبر کرارا دوار خوشاللو یو گل پیلای نکویلو پا در مرد پا تولا گیگا چیو دیش مجیدی سمات لابو فا ماملائی دا فکران داشه علمان پرمک په پیدایشي دي چې دا څه کابیر او نو هغه شیخ په هغه زمانه کې جهاد کړو شي او لري کړو نو کشه دا وایي چې زمما قدم برده الله مده توفیق ورکړي نور موليان پیران چې څه دي چپنې زړه دیش بره پونځي ینه دې زمانه کې امامان برده نو دوی دې کار کوي شیخ قدم برده ځکه دی دا قران درس د توحید تقریب بل ملانو کوي نو حافظ ولتو غو مال العالمین دمنه منسراجي ورکل یو وی وای که په را کوي با د خلق کې منکړنه لري نسبت کی ځان به چهی درجاته ورودنه و تم ای بنی سایو یا کې نمتونه سمای چې په هیپتا سو و اوفو به عهدی ابو روا له کوي جما پاس قام ن یوازای کی یو معنا سی چې بل ځکه د بل معنا ورسې شي دې ته تاسو موي استعمال دی یوازای کی دا د ځکه تر یو معنا ته ورځای کیږي چې بل معنا ورسې ترخیز کې د دې مثال پهښ کړې محتوسرمانه ترخیز دي जाहीर دی اذا نظر سماء او ارض قومنا و انکانو امکانو دابا سمانه باران دی کله چې باران په عمر کوی نه راي نه او زمينه مراد دې ثمر آگیا که مونگو ای ڈنگر سارے اپنیو سکریشوانی کولی نز سمانه بارام آغس تا اور ضمیرنه خسد آغس تا دانگو سیسی و زمان جمعان کی ذکر کری استغزام دیتا موئی یو رای لفظ ذکر که یو مانئی ابردائی که بلا مانئی نحو چورت تاثیس ہوئی اوفو بیاہدی و روالو کئی آمان سرم چلو ذات دی اکتر او حلس بردکم فبسط ایمان ا ما کرا ملوز کرے رئے مراد دیلوز نسیدی اغا اخکام که ما ام بیاو تا دیان کرتا سوئے چه امونگا منن اون فیق احدکون پروار باوکام دا غلوز پاچور دا آزن مراد دا غلوز دا اخکام آجد یو ذای چه دا آزن مراد اخکام دن ذای چه دا آزن مراد دا اخکام الجزا که ما او آدھر کرے چه نت در در دنیا کی من دیختر <OK> وَحِيْهَا فَرْحَبِونَ رَحَبَى يَوْحَبُوا فُمَعَنَى دِيَرِ اپا مانا دِ شو قمراجی او خات مانا مرئی جی خات مانت من مکی او تصدیقو کئی دعا شیط چراؤ لگمانا رشتنے کن کے دعای احکام چتا سرده زارک الكتاب تشاردہ توران کے کم مسائلی نو قرآن دارے تصدیق پر نو دو قرآن خبر امانی لکر توران خبری دی امل کېږي رومي مونږه مونږرته کې کافي مونږه چې وروه څلک مونږلې دي نو تاسو د دې نه تقدم وکړئ رومي خلاف هیڅ کوئی مطلب دا ده يهودي اول د حق ورته تیار نه مطلب دا بیان وکي نو مولا شیخ همي رومي خلاف مولا وتی نور په معنی وای کرے کې دوستان تلاب دي نه غلطه مسئله راځي دا دغه تیپیږي دا یې دې هوڅه کار دا مچې گئی اوه منکر د قران چې کله خله کې لا تیار نه او تاسو به اول منو ته تیار شي نور دا کار کوي په کار 달리 چې خلق مړي کې تاسو په کار داري چې تاسو ضیان کوي چیزا خبرہ تیرے کئی نظاری رہا کرا دا بیان دے مطابق قرآن دے بیہی دمیر قرآن ترے امن گئی اول من کرد قرآن قرآن چکم بیانوں کو نو پدی ممن کر قرآن بیانوں کو او بیہی دمیر اگا ایمان چی تیر شور مصی قرآن لحظ عام را ری وز توحیر دو قرآن خلاف کلی بیمان اکوئی اما چایئے گئی رنبیا منکر دو قرآن رنبیا منکر دو توحیر دو یو اولا تشترو اما قولتوئی پیوز آسان امزمان چه دا دنیا لگا اشترا معنا ما محصل کر دا چه کرا دے اجسام تا متوجیشی نمانا بدلاؤ خصوص او کرا چی دے اگر انسان ته د سینما نه پسند کړي ايو که سمستاره ده د کښن غلاو کې مامان انګي ولا تشترو سياتي سمنن کړئ لا امو کوئی پاکا مودما د دنیا لګا دا له دنیا نه دا څنګه وزا دنیا ده د خلق معنا کې وایي چې د دنیا مانه د ولمتا او دنیا کلی و دا ټول دنیا درګه څلته لسی کې راځي مطلب دا ده دنیا مې پسند کوه آیات دنیا مې پسند کوې کو پري کو درو دا څنګه زمما دا دنیا لګه چې زمما حکم نبوي عمل کینې راوړي ایشل پسند کوه آیات حکم دوه را محمد رسول صلی الله علیه وسلم رسالت دا ورته مبالغ کوي په بل ځای عامه د دا دنيو لګه یوه تحریف کوي چې دا محمد رسول الله پیغمبر د عرب وه د دنیا نه دي او تحریف کوي چې موږ د مسلمان اسلامي د دین ورته نه دي یو تحریف اول وایا فتقوم اقاسمانه لري گئی صرهبون ا موږ غړی حق باتل سره حق باتل غړی څنګه دوهشتې موږ ته وځي دوهشتې موږ غوي ځاږواريشت دا ته چې ځانښو اته حق باته اعدو اشته ځاږه حق باتل غړی د لیکي کونډې وکړي یو سړی سنار تزرزرتا سروور کې چې مالک وته جوړه زمون کلی کرا آگا تعلق و تر آتوا دیر زمانی خبر ادا، پانزو سویتوکا رو خبر ادا امالا گوتا جوڑاکا اگا درگرد جوړه کرو، اگا سرے خرس که آبایا گا دی بار آتا گوتا جوڑاکا، گوتا جوڑاکا، درگرد تن شو تیارا اوستو میده مدیاب نتونگی یا اولاد اراد، در دکان نبار خلو کلارو چی دو تا امالا گوتا جوڑاکا، د دیر ظلم تاوگوڑی کنا خلکو خلک را اگر اولی ری کوتی را کری دی وی مالی اسمونو زر گوتا جوڑا کتے کوتی را کری اوی اسمونو زر گوتا جوڑا کتے خلکو اگر دمیدار اوس شد بین دا اسمونو زر گوتا کتے جوڑی پزور پا ظلم ظلم که اگر دمیدار کلو کتے نو کچے خلو کلو کلو شد نو دیر در گردار وی بیمانت کتے دې خپل ټول جوانمن ولې په معنی به زاته پدکړل موږ پرې اځ جګړه اے اځو څرنن پدکړل هغه ټول کوڅي او پیندي او څپي پیندي او جوانمن ولې غره وی به زاته سنت مصطفی سره همو وړ غوي شبا مشرت مرتضار سره سنتو بدوت لري غوي دعا عبادت زاته مطابق به شري نو دې ایمان دا شو وی دا ولي غلوي بيدات سنت كم صفا صلى اما خپل غوي تظام شرم مزررات ورکار کې زموږ لا تعالو حق بالله کې لوږه شوي اشتباته ملما خبرې کوي دي ودي جاتا لري کار ځانકારે خرات نوي دي شراقات نوي دي شبات نوي دي دعا نوي دي را دې نو او دې راست د پیغوم خیرات منو په تدې اترې منو چې تاسو ورلو تللي د واه نو کومه جګړې شې نه غري پټلې اصل دې موږ پینې اتره تلل پټې دې تلستنې دې په ایمانه نه مخه په درځي موږ له جماعت تلیفون ما په ومه سره راځو ځکه دم سره نه راځي ته ګنټه بوله ته دې ګنټه بوله نو ما چ سافه نو مېرمن کومه ما دامې وګړه به مانه سرا څنګهږي کوټکرا ودی سنته د رجب جاږي دا د خلکو کار دي او ځان تر دې وایتم لاتو اذان ته خبره سوئ وايقان حسبته مو ذروان فکانوا ولكن للآدي ماروه ګره چې ته په ناز د ځار لکه غره د تاریخ اوس کني او غشپي افغانې کې مڅه د ماله د حضور نه فکانوا ولاکن دل هاي واک غره یو د دشمنانه زمام مقابله وح... او وصلته هموس عامن ساي باتي زمام خیال دا چې لکه مخدغه شپه د دشمنونه ورې دي د وثلثهم سے ہامن صائبات ہیں فکانوا ها ولكن کی ہوا یہ واقعی بغوشی پلکوں پر مے زلپاں جل گئی دشمن نے پریوں دیکھ مشتم میں جب میں مقابلہ کریا میں یہ یاد کہ نوری پر پر سورے آرے قران میں تو منگا دال کی وثلثهم سے ہامن و اکی غشیوو پا زمان از رد پارو ما تقریم اوضایی که که که اخلا نیوه ویدی داتی مایسیده کنا اولنا تراکرمی و تا قرآن کرا دیده با مران نسخم و مرکره الی کونی تی نکری دی چی دا اوضی که نکانداری اومدو و عبدالحق نمیدلوی منتیخیم الید قابلو چا تب ایمولانیس تا زمان اخرابیس و ما تایولا قرآن دیا و اندر رمائخا یو رده یو خدا ورک ما تا کتابه لیکللی دا ته څه څه پاتہ ما زهره په تمه دا پویښه کتابه لیکللی پیدا تکاتو بل څه کنه هکې ته پوسه کړ ما تا قران لیکللی دا نه کیږي دا چې راځي کوو د قران لیکللی تکاتو ما ته وایي زه کوم چې نوم سات کنه څو ته کوښښ کوم چې مړی کې ما هیڅ څه ماله نه غیب ورځي چې پزنه چې لاښ خو دې زه په کوم زده صحیح پا لاکو کریگا چیره ما تی کلت دیگا تحکیب کو نتو کنزم سختی سالات چھو ریزم آئرز آتا چی کاتو چو تل نواشن کی ما تا ای دا سالان تجیر و ما نور در تاوام تجیر با ما تا ما ای دا که تیسو دردوو نو پا ما سستی راشی نو زم کنگردر والا شی دا اغا اثر پا ما راشی کیو سای نو پا ما اثر راشی پا ما ابحام راشی اثر پا این زور مالا دید پا مقتاو کرده دا آغا داکا دا سوستا دا مدانا تصرف ماتنسا مجو که او دلوی نطول وانی غفر کنید چرچانو کار دید که او او او او او او او او او او او او او او خور جو جو نو احتیاط کن که او سره لیده بیدور قرآن نسید قرآن چنانسی کی ویخنانسی متایخیزی پر چوکنید پر مارکر نپیوزی یعنی پوام بیت کیایو گرمتی باہن بیشی دیر نیات اوی شیرہ دابر آتا وائی داس اید میں مدھر سیرمی سے بھی دابر زمان خجر بادر پانزو سکال دری پانزو سکال دماؤنش چیزا پر آنسان نتاہ کی صاحبو کا دری پانزو سکال اونسا جنکتا دیکھنا یہودیت بیمان کار داؤ چا غیبہ یو بے تحریف کو وَلَا تَشْتَرُوبْ يَعَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا تمام کیدہ کہہ لیتے ہیں اس میں لبہ کرے دے نکاح 15 سلیو دینے سلیو دینے نکاح چل اس کتابوں کی لکھ دی ڈان بھی نہیں کتاب کے نا فوکل کتاب دے نہیں ہوئی یعنی دے رہا تھاڑا کہ کتاب تے علاوہ بھی کئی رہا ہے بنتا کی پوری کہ ان مصعبن نا ما جابه کې نو صنعت ته جيمې عبد الغني نبلسي رياله سم صداي کې نابلس کې مرګ وکړه وطان داته پوسټون د دې جوابو څو ششکیل کړی دراغه درو په څومره کې کې من ششکیل کې رسولي شایې دا نامه کې نن لیکل اصول لکھلی دی چه او دروجن و بیراکی بھی در رغب ہوئی ناکو گرے تاس پہ عمل اصول شاید چیز کی ما اصول لکھی چه هر دمت چاہی اکداف کی دا قول دمت چاہی اکداف کی راشتی ما جاد اصحادیث اکرادی نا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم این جس سلقبر و این یبن آلیہ نوچے منصوصی حدیث دے چه اضرتو امن علی او تاسو هیڅ حکم عام نشاشي به دی رتای ما تا وی یره ترا خپل مسله ته څه نه ثابت ور وسري شاشي نه راته کیدا ما تا کوم سوره مې لیدنه دا یي مسله نه مې تللي دا لپاره هوت کار دي ولاتک اول کافر به هم کېږي کونديه قرآن هم پسند کوي ہم گڈوی حق سرد باطل صحا کو باطل حق باطل تجہت نطلب کیږي سبو وکا چمو ذکر نه لیکن خبرې په پيور کړې نطلب کیږي کله په کړنی او یو د لې شروع وانه کړل ایو چټا کوي بیا دې ته کې واچو دې نطلب کیږي دا کې مطابق سرق خود څه څه کېږي په توګه نو دا چې نه ځلې چې لکه کله کېږي چې چې ਵਿਚار وځوي موږ روانو 합 بات کړه او انتم تعلمون ختم شو اصول يهوديه يود يهوديه اصول تحریف د يهوديه اصول کيت معنی لا تشترو بیعاتی سمنن قلیلن مغور کوئی چی حکم پھٹکو اتماعی لا تلویس الحق عبیز باطل درین اصل تحریف کوئی اوس کتاب ممنامت و درین اصل دیوییت رسو بینی واقیم السلاة اراعیش کئی دین پو دنیا کے داقیم و معنی ما کریوا سلاة جو کردے مجرائی کئی یعنی دین دا اللہ رائیش دین دا اللہ رائیش دا بری لیکل دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې به امیر لګ نواول بیره حکم کوم چې دخل کو مستور په مولدي दृष्टी نو کار کوي او انهم ان زايوها که انهم دما شوا ازيا کدي موږ برباد کړی نیتینه نور احکام یې بربادي ته قال چې مې داتیو کو زه هغه تمہارا فرمان په ځای راوړلې امامان سره د شولګلې چې راځي لري خپل نه مفتدیانو زه داون چې دپایې ته دې هغه امام توليدي هغه تولیکا تستانو خدایان پرزوس کیولی کا ډېر امر بته خپل ځان نیولې کا اجري اورا جات چې تم سره غیر اجري نو درې پای جوړم دا حکومت یو امام شه امام جولای ته عمره نو وزیر شرکری جاتا ترشفل میں سے چاہی انوستا جو رہی کالیجنے جو رہی امولیانوی موشایت روانو شیرت جاریتاو اوہا دے چاہیتای جیہ سارا مشایت لس میں اس کی حکومت کرو شیرت جاریتاو حکومتو دے بڑیلی شراب نا جائز دی بغیر پرمتا وہ شراب بانچا آوه پرمت دے یہ پرمت پرمت پاہ گروتایا کرتے لہو اگر اسلامی شراب کی دوکان آر پر انچنے جایتوئے شراب بند کرنی او دا چھتے لاؤ رس دوزدے کف چراب دا رہا سو رد ہوتا ہے کہ او کمونو سرکرے با سارے پیزار رہ گردی او سم وائ جمعیت القلومان دانون دا بیتا چاندے ماقپل مرگل تا دی کلی دانون دا بیتا چا جمعیت اللما دا بیتا چندے دن فروش ملدے مجودی سرے رازبازوں کو نیشنال سرےوں کو پیپل سره یو څه دې دین له حاجن کو آ ورکړو دې مین نو په داسې منبر دا دین فوات جمعات فجر او په کومه ناظراو یو کلیټ یو طالب چې غذرې بیوي نشپېره دې منټرې لوي خو فرض دې راتنه ما استرا ایوته هې کته زک کر دیګا پرګانو ا غې سره شو بیا سره شي هغه غلې چې ګوره خبره کوم لودای به روان دره نو دمه غاره وځي پر دولچو کې اته څو څوک چې تاسو قرآن پر کوي په قرآن وختل تاسو په قرآن غوړي له مي پر جما موږل مدا ابتدایږي دین په باندې ځین کله راځي چې دا تاسو شنو کوئ چې دا خبر بیانه جماسته غددار چې مودودی سایه ربا او په سات کې رات خلکو یې دا ري مې را سلام ځمځه راسته مانه تاسو ما غوښته چې لا دم سروش جمعه ته زه دومره باندې ماګری وای مونږ باکو نو جنو کیږي یان د بل چن په ماګده زه دنه باڅر شته نه د يهوډیې کار به معنا نه داو زماري د مسکارو ته امن قانوني پوری صفويځو مې ته جت مشي یو اډنو کا چې دیرما د بدرین په امان بمور شی مل بوم و باد ایمان امان تاوی تاولا الحنگونا ترلوان شروع شو رو که یو وقت پینزم انتا بلا گید کال پس بخلق تو دا قرآن نمواسوس حلال حرام ببکوشی مزگ بامن خایم شی دولت من بگای شی هدا خوکومت بیمان ای شریعت ناکستون فترالی فی هدا که اتقلم او شورع لامی علماء بوتن علماء آده جو کو کو سیپت سیپت آرد یردانه او پختانه تاریم شده چاکو مارده مای پا خواه دمان سیپد کو از پختانه سیپد که دیو گرد دمان شد ما تاکوری پا قرش پا که مایده سر از سیپد که دیو سیفت بول که دمانو که آرده مخموق سر از سیفت بول که شر از محسس شر دا بوشی دویر توم دی شورا مباشید دا نور شوید کمی دین دا غطور یهودیت پا ملکی حدس پتره ره فاقیم الصلاة رای قیدین فاعت الزکاة اوار قیمال پڑین دا اللہ زکاة مانا مال ورکر عام مانا مطلب دار ہے چه قربانی دے بدن او لمال رایشی حکم قوم که نوغا قوم پای رایشی چه دا قربانی نیک چه دیمت او غوم امان چه مواحید شی لی قرآن وی که پیسا بنا لگو چه مشیقا بیرتی نو پیر لبا سوغاتوی تو خیر اولی لنگر چه باشی حکم مواحید شا نعبا تس توب راجی اوی پسنه لڑی دانوی جی پدی دینو لگو مطب دائی دا اللہ پدی دینو لگوی ورکاو مار را یو جو ذکر کی مرات انا دا معنی نظر چی رکوک انسید رکو پر مکنی سن چی رکوک انقیاد دے دباندہ حیعت نیر دے اور رکو کوک توائی یو جو ذکر کی مرات انا غائی مانا دارا وای کاو ماراکین ادی نو کای دینوال اوسرا کله کې دینواله دین کای نو تو مسر دین دارو کا یاد لږی روان شپ او باور کا اذن لذی ابواب درواق دا نه کې رکوع کله کوم کوځا قران یو جو ذکر کی مراد معنا عام اپنی وای کاو ماراکین ادی نو کای یو جو ذکر صحیح مراد نه نا کوئی یهودو څنکو تا په دین دغه د خیال دغه ورنا څو ایماندار او خدای نیوی ایماندار خیراتوته ایماندار او داوته ایرونکو پرزان حالان کې له کتاب له کتاب چاوالو ته خپل عمل کې همزه د توبې دې داوي همزه د توبې دا نو ولې خرا اغلاکا ته نوتې اونې خرا در امر دے حضیت تر کے آمد وزیاء مومن تشتا وستائیمو تی صبر اطلقشن پوٹنگی در سرا استیانت تا چیزل جان لگت کئی پوٹنگی در دین تبنیان مرسوس لگت کئی ما شکنی چوکا زولے وستائیمو لگت کئی جان لگت کئی وکولو تصبر پوٹنگی در دین وصلہ اپکولو دمجنو و انہا کل کل زمیر دا مفرد تصمیت راجیم او کل کل زمیر دا مفرد جمع تراجیم او کل کل زمیر دا مفرد واحد تراجیم دا انها زمیر دا مفرد دے او کل کل دا زمیر مفرد تصمیت امراجیم فسیم فکون ها في سبیل اللہ رسو قرآن کرالی سورة طبقی آج سرور در شمع ولن ينسون الذهب والحرزه ولا ينشكونها قال كل زمير دغه کر مانو سره دی پیدا بشرا احدهم بر انصا ذل وجوه مسد قال کیته زيره ور که شي تو جنا سره نو مت تل ایم سکو خو علاؤونین او دمیر انسا کر آجئے گا زمین دمودرکر انسا کر آجئے گا سورة نحر کی تمرین و انتحان دے چکو بولا تلت تعبیر پا مادر کروشی دو انسان اے په پا مادرکر کر رئے ایم سکو خو علاؤونین ام یدس او فطراب داد قران کې دا چې نه حاضر دي کې زموږه مفسد راځي د ادارو ده او اننا دا صبر او دین جاي کون دا ګران دي دا نه چې په صبر صلاة راځي ما ذکر را سره او اننا دا ما ذکر کې دي دا ګران دي کبیره تن درن دي لږي مګر دې ګران تا خلک باندې چې الله نه یتي یویږي انل ندین یا خاصن الله توغره عذاب لوی له بنده وتا عذاب بندہ سے کول اشیو ہے لکھائے عذاب دوئے رہے ہیں اگر حق پر بنیسایی رسائران چلا گئے السلام میں ایمان راڑے نو پھر اون وقتا ہوئی تاس پھوچے لگا کرے گا تاس پھوچے لگا ساکھ عذاب لرکم ناقی سوئی وقتا قالو فقد من تقاض انمہ تک بھی حاضر حیات دنیا سجکے بیمانوں کا تا عذاب دنیا کے طرف چلیجی په چاکی کې وتا دا نه یو لږ سنوانان په چاکی کې نوتا خپل منځ ته قات کنه نو تاسو دغه د حيات دنیا تاسو فیصله سر د دنیا کې کېږي زمونږه مناګراو اندیشه کا پېښو د سروڅه باندې راوځي زمما مګری غریب پولیس لري ما چې په مرګ ورکته ده ما دغه ټول ناې رنگ دیو مې دایې دلته کېم نو کچته دې څه په باټونه لري نو به دا تان سره دنه شې دی وا دې ما دې څه استامګني ما جی د ما شا ګردان ډېر راغلو یوې زو زما مونږه را نه و ما کوم په په بار مې بلای شیول لارم او را غیرا نه ده ما بوځي بلې ما بوځي جوړ را نه ده په چنه لا هیڅ نه ما کبر کوله دا یو معنی و ارشیری څنګه یې ورو اول یو واچو چې زما حکم سپنمه نه پتو په بې وادې ده دا به او به نه په هیڅ لېلې کې دي په دې باندې تاسو کوي د شپې فېښلې یو ملا د دیره چاره مشر د جمعیت العلماء نه سره طالب یې کړو چې داسنه څنګه پسته جنش ته سات دایره شته شومشته ما همشته او بیا یې دا پیوونه صلی الله علیه و سلم نه پدې باندې خاتو کړو د اسلامي او ما ته تاسو وایم نو زه خو د محمد الله علیه و سلم نه پځای په خبره وکړم چې پیغمبر وکوي نه تاسو ته چې تاسو یې دا ما دې معنی نه ستو ته ته ما څه وایم او پدې باندې تاسو کوئ کی دا ته نیمه صدا بیان ته جلا په خپل ځان یوتی دا مرده په خپل ځده او په خپل خپل کور دی چې شه جناو شي نه را کاوه له زړه واور په قانی اپره په پار د راشيږي دا دوه غوړ ورول کنسه شه د لونشار علامه فقرا شي فما یصدو ان سبید الله عربه په تا پړوله خدا او اوفلو کوي په دې ما ته سیر چې څومره صدا او نو صبر نکړای ان حالت کبیره ده جریان راځي شهیتا لکه چې داندار یې هیڅ چېرته آزاد شته پرې زغت شي شته او ان حالت کبیره ده الا ان الخاشعين اا که شان یقین کوي ځنه معنا انسان د دا حالت داما پر په غلطې که مسلمان کې د دې کې دی الله تعالی او الله تعالی دې دې شفات ذکر یو اج صبر لکه یو ته دې دې دین بیانوري جاری کړو پر ځان په خپل کو اورې ان موږ دې هرایو ایمان دراړه د دې شفات د مؤمنانو اورې لري او بیان دا تمیزته اوس تصېب دې مست دې تشې کې کې کله حد څنګه تر کې عمل څنګه صحيح سنگو مكي شبه دور اوه يا بني اسرائيل اذكروا من نعمة يالذي عليكم واني على العالمين واتقوا يوم اللا تزينفسن عن نفس شيئهم لا يقبل منها شفاعتهم لا يقض منها عدلهم ولهم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فراهون يترومونكم سوء على دا يذبيهم من أبناكم ويسرائيون وفي ذالكم بلا أم ربكم عظيم تفسير شروع لبنى اسرائيل والفلطة يعني دا فلطة دره قسمه که یون در آبا پولیتی در مشرانه در مشرانه ذکر که او پر ایسرائیل شرمه در مشرانه پولیتی در اولیه که ذکر دن پاگه رزاو کده در مشرانه بگیره نقرار بنا منامت اکور در هر قوم چه مشرانه غلطی که پولیتی او غیطه باکه نوی نزاگه حکم امدادی تا در در یو د در اتیلا چه در اصطاس و مشراع نشیر کو خفر کرده ایسا نجی پاکی رضاشن پر رضاشن اگر سر کو خفر قاظون کرده مطلب داده چه پلان اتیلی غلقی کلیلو غلق ورته هواه کهو دنو نتبن اسرائیلی تیهو دی چه بابا جی و دا جی اگر اکلتت سیواه نو پا در روح چه اللہ ذکر کئی در بین اسرائیلو یو اتنی امتون ذکر کئی چا عدول بیمانن که ماور سر احسانات کری و غیر کنی زمان تیتا تذکیر دن نعم دوئی نیازوک دن نعمتون داد داد چستازو پا مشرعانو می نعمتونو کری او عدول بیمانن چه سرن نعمتونو نا آغای اغن نعمتونو تونکتن ادما خلاص ہو داستان اعمتونو ذکر کئی یو نعمت فرعانو می دوب کر اغام اخلاص وَاذْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَوْمَ فِرْعَوْنُ نَظَرَ تو او غین نژاسته اغه فرعون چاغه د تاسو لپاره سزا ورکوله بده سزا شې ش ہونا ابناءکم دا تفصیل دی ا ربو سزا دا له چې تاسو ځامن لکتله <لے تطلوب> اذاب یې مینه کولا نمالا غران دار لنقاتي ان نجات من سران لو قران هغه انسان تودين چې الله څنګه خلاص کې قران کریم تلا تلا داغه نوب ذکر کوي بځای یې راشي کله بځرو ته قران يو شي دلته کې يسومونكم سولدا ذبحون ابناءكم او داغه سوره نو اور دې کې میا و راغلي یسومنتم سولا لا زبی ہونا ابناکم دا ونی دتکه پیدا یسومنتم سولا لا زبی ہونا ابنا دا دی تفسیر دې اپومن د تفسیر مبشر کې اور نه در کولا غو تمرہ چې دامن غره او سورۃ ابراہیم کې د سور عذاب نو مطلب زیر کریوئی غلامان کریوئی مالی در وی زبی خونه او سرده دینه در دام صداره در دامنی در خطلور نو آتی کئی ونو در آوری سر و تکراری شر قرآن ده حمزار ثانی کتاب دی داری کتاب نو دی سر و تکراری شر قرآن چی قرآن دانا پر دولی بکرد او تای اولی اتیادتی رو تکم کن زبا داری معنو که فرق کل اکل از دخاوالا ذکرکم تیلا لفت لانی پرنی جائشه او داغی تغییر دا الفاظ و داغیر دا سر دی لیکن دل تکیه دا سر دی نیو نیمت النیجاعت من سنعان فرغون نم اقلاس کری او دیان تاکرم جو دا فرغون نم اقلاس کری بے وسمی که او بیلی موسیٰ علی اسلام نم احفاظ کنس رسے گا کلی موسیٰ اسلام مبود نبیع فرانا قتل نو شروع یہ رئی دو گیا صلویت تعالیٰ من صلویت تعالیٰ علیہ السلام بیانتر اصریت تعالیٰ کیلئے قتل نو شروع دن نعمت النجاة من الباہر ویس فرق میں آفکم الباہر فاندیناکوم خلاص نعمت واغرقنا آل افران اقرق مکرسرونیان جسمنی غرق دور بیمان دغه فاران دیمنو ځان یې مڅن بي کړو اته ځوره جن ته یی ته کوي زموږ نی کنا دا چې نو تاسو لا کتاب یې زده پاکستان څلور دې ښقالو اصول او قانون موقام نه کوئی قانون جوړه الله اختیار کتاب ورته تورات قانون ټول اته نن کتاب قانون مدردرک اصلکان وغر فرقان چه حقه باطل پا کسرگندو درین نعمت سرورم نعمت تاس بناوک نستاس و سرگاہ دعواء چیزان قتل دیں نو چه تلت چلے واغستا حق پرستو اپا حق پرستی نو موسا و حالو چر رکی اللہ دارونتے او تدائی ملوشل ہونگو چاہتو کسید نو اللہ کو خکم راوک جمع مارک کر قتل و مفصیل دلتا که قرابیو ایتنا در موسیٰ اسلام او در یعقوب پرنندر در پران دی نو سب نیم ران ابن ایسور ابن قائس ابن نو پدریو پوشتا که بنی شایل لکنو کنو کرا فیلن در کم یو قرن که یعقوب ایوا دی پدرین قرن که دولت زامن شو پدرین کارتی دولت زنا د هو شریش په د رین کې په سره لم کول په دوه شوندو اوسو کې وزره دي چې دا لا غوږه کوي ابن خلدون لیکلي دی دا لم واځي او یا د زلته موږ او یا د زلته موږ او یا د زلته هغه هغه دی په دې په کې ګر نور د قتل شو نه چا یو د قتل نه دا توبه د مرګونو دوی دا مؤمنین لږ غوړ خو لږ شپې دی تاول دا مؤمنین لږ شپې شي لکه څنګه قرآن وایي کې کنا سمو خپل کو چې سی بارک مو کړې هغه دې پورا واهلی چې چار کړو وایي دا غي پورا واه سمچته کړناله الله تمره دې معافي لکه څنګه چې حضرت نبی میرے اسلام چې هغه اسماعیل کې قرآن الله دې معافي دا نه غاړی دار چې ان نجات من شران دې نعمت ان نجات مینې لږه او دغه نعمت اېتا لټا ټولې نعمت العف عن القتل دقتل مې ماعصره او تاسو ګنا ماعص ټولې نعمت الحیات بعد المات اگر مېره چې کوم شي زره نفس نتا سره تُمَّ بَاسْمِهِ تُمَّ انْبَاجِهِ مُتْقُونَ تَشْكُرُونَ پَغَو نِیمَت کې کله درمه واه اې نساء رېکړو دا باغان دې راو کړو په ساراځه مې شومان دښت ګلوی الله بنی ساي رېکړو نوې کتابت نو د لاندې کو لريځه چې د پاسو نیوې شو نوې چې را نیوې شو ا دایاخه سوري ا د خ شو پهیاشي د انسان د رلیم رکو نو او انزلنا علیکم المن و الصلو او یار دې منو صلوات ته دې او صلوات جبینو او دادوار دا اللہ او غاقش اخری او پسی خوک سے اخری نو حدن خراجی ابن سینا شفاکی لیکلی چلا سیحت لفائده ورکی ما نوصلوار کھوک سے فقانو فقتانو با او پسی اللہ را را اولا سمجھتی واع لی ملاجب واچو آره ما نوصلوار مرادان برا لب بانان دیرو خشاشت او بینیو علا اچې نتی کې مارګه په واځه او ورپسې بیا من گدين قسم دیوکه ا دواړه د بل څه سره څه کې نوشه هجي صحیح کرا دنیا کوم ماته ساته دنیا کې الله محوکري اني سات او وتی دغه سم نه هغه طيب نه چې نه طيب دې ماته پراه او دنیا پرې ماشین کې څه دی وڅې پهل کوي خضر په دنیا کې مظلوم او فقرا میراث او نور کوي نور را نارو کوي نور څنګه ورته اته غوانهونه خرچي دي کابل کوي نظمات دوي کې پرای مینا چولې ده چې زبره مظلومین داسې اته چنای کې قران د هغه حق ثابت دا نه دي و هغه معنی مې نه نو مې کولې ورته هديس دا معنا لري ما پر کې پرې مینا چولې را د مزګم کوم امداد دا یو مزګم کوم دی خو دی تاسو غانګو کړی زما زکه الله مینا چولې زوري دی او و چې مې وڅېې ما ته الله حلال کړی دا زو کې ډیرم غوي شرابو مسکی هر څه پرې زما زکه الله چولي چې حلاله ده دا کې دا معنا ادا ہی عیگراری رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوا والاصل ابن کی مناثر حلوہ خوب کھیتے ہو ا حلوہ میوے تب نبی السلام تب میوا او گبن دے کھا لی داولی دا طرح جو شے سی میوے کے بندہ ساروں نہیں کرے ان گبن کے مصدر دے تے کہ نور چیزوں تے راشي رہے ہیں شاید کے عالم کے آرامہ چودی و بودی پرده یکو دی شرک و علال دی و دی دوارو که خرمتی دا پاگیلو زکا فتریو شی د شراب آسار دی نو شراب حرام دی نو اثر ماتالا کانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والا سر اگرد تا رمیواء و گبین دیر خرقی دیر حلواء معنی میواء دی مریانو پر جوڑه کری مریانو پر حلواء مین دا دا دی داغی دا معن مای خان ته تیار عبارت له اته له متن اتم نعمت وجه صد کام مشال قومي تل دو بو کوم صالح سنان پر قوم لرا دوی مونږ یو کارنه وا بدون کینه ته روانی شوه دوی روانی شوه دا یا خیر چینو مزې وې تیار څا څاډی کار شو اپسوري پهیا جنته سوځو تاسو ني کومو سړی نشانه ټول هغه سره د امام اسلام هزار کړو کله ډورته کې جوړ کو کله ډورته انکار کو سامریان خاص نه د هنر ته علم ډیر زمان کې مراجعته نشانه کړی چنه شاګردان سره توقاله لیکن هغې بيمانه مخالفت یې اکثر و وخت معلم هر رمایه ته کله یوم فلم اشتد صاحب یوه دا دغه یو ته چه په جماعت مې وې زمونږه ما داسټه هغه نهه ترېره مې مرکز ته راکېږي او دا یی اړ یو د دوه فوټو درغاه جوړ کړې کال کې بنه کړي پاپنځي نه کړي کوڅه په یی چې د شروع له موږ په دوه فوټو ځای راایي حواله مهرم رمضان ته کول د یوم فلم مشدد سایه وي او په ایمانو داستانی مو ته ذکر کړو اډون یک ماته نه ذکر کړو یوم یک ماته چې کاله بنه کړي نماړه درېل چې دا الفاظ وایي ماخ فتبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ادا هرڅو چې دا یې مانو چې ویل شو دیتا دا غل پسنګ حجي راضي چې دومات ترینو په ادب الله هم تهني ابواب الرحمه تعالی الله د دروازې د رحمت اجازه رحمت د دنیا او آخرت دا وروته وي دنیا کې جنته کې رزق حلال راکې اکیږي جنت راکې او که کله در ژوند نو څوږ دی الله مې نې اثر کوم فجر راکې فجر دنیا پای حلال نه پای کې بل شایې سره ویلې جمعہ په ادب لارشې نو دایې کې ماته پګړا لره او دغه قرآن له چا وی پادکې نه دا یو ځای ویول چې الفاظ توحید مفصلی ذکر کوي چلا الہ الله والچه دې سبحان اللہ وآلہ وآلہ وآلہ نو آغیت درنکتی در دا نو آغیوی حنت تن فی شہیدو کن اللہ غنم روش نو غنم روش غوطم تنہ روانی دی خوکو مقام در دعا کې با الفاظ منکولا وآلہ شاریت کم انفاض ریلی دی نو اغا الفاظ روائی ابو بکش جسات مشہور حنکی امام دو راکی لکی خو در منگلیل نیسو که ازکار با پاغ الفاظ رکے ک او غیر تغیرنے دے جائے بخاری کردر آئے راڑی یو کتاب الوزود کے بل کتاب دعوات کے نبی علیہ السلام صحابی چاہا اوہی ما تا دعاو خیرہ نو حضرت و تا دعا دعاو خیرہ یہ اللہ دا مو و آمن تو بے نبی کل لزی ارسلتا دعا لفدو اسے کل دعا ختم انشان نو حضرت و تا یہ حب ہوا ہے نو اگر پور دعا سیم ہے اچھا دیرہ ترہا ہے آمن پدایوی امن ته به رسولی کړی دی حضرت رضا ما دا څنګه پرې هلکه د نبی د فضو خاطر ایاته لا ما ته چویلی په واره د امام رسول الله صلی الله علیه و سلم یې ملي کيده دی حدیث دان دی چې دهنه په مذہب درې دو اذان کې بهر په هغه الفاظو کې منقول دي دا الفاظ درې منقول دي چه صلاة چا صلاح جتن جنیا جوڑ کرئے رئے او اگر درود صحیح کی پتشاوت کیوئے غیفی اتنے ہیں او چا پوپان کی جوڑ کردی چا پوپان کی برکت نو اغیر الفاظ بدل کرو ناجائز الفاظ جنوئے بھی فبدلو الذین ظلمون رجداً مانا که لغو نگرانواز رئے یو مانا دارت که کلام کی حفظ رئے فبدلو الذین ظلمون باللذی قید لهم قولم غیراللذی قید لهم بدل متعجید یو محفوظ تا پکڑا ادوین محفوظ متعجید په بیسارا اگر کم محفوظ چیسی متعجید پا بیسارا اگر محضوظ دی مانا ایدار فراد فبدل دین ظلمون بلدی کلالا هم بدلک ظالمانا هم ف آغی لفظ چرہیتے بیشیو کی قولن خبرہ بیل آرمین چرہیتے بیشیوارا ظالمانو چې څنګه خبر اړول شي وا هغه بدل کا ا خبري دا غیتنه ویل شي غیر الذين قیلا او په دلاله په معنا راخذوم دې معنا داشه وا او الذين ظلموا قولا واس ظالمان يقول غير الذين قال لهم بيدال قرنو کری کوي شي یو کلام واغست چې دا کلام بغیر دا غینو څه فائته مېږي او دا نديريك حنتتن في سجدتن نديري دعوية دعا دو ماني سجده فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولاً بدلك ظالمانو فاغي خبره كذيتا ويرشوهوا بدلك كاذيتا ويرشوه فاغي بدلك بلا خبرات قولاً غير الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولاً فبدل بمانه داخذات واحدت ظالمانو یو کلام ب داغه ک تړ شو, دا كلام شو. او دا کل دیته نو شو نو داغ او بد له معناه د قاللم را لي په قالاً ل نه دوموقولاً نوظالمانو یو خبره چې ب داغ کېتویللی شووه دیته بله غبلهې شودي هننده تون کږ نازمی پریبان اذا دبل نه سو ک تیل د له د چاهې کويغ مستعد د عغااب دی ب ته تت دلنوں تو درع اعظم صحیفنی تول اعظم صحیفہ دعا جان کے بعد الفاظ میں شنا ہوئی یا لگا حرام دا خیال نکے پھر حرام صحیح لگا ہوئی فشارے کے کمرے فضا عذاب نازل شد اگین قال استظن الذي اوه دیر ایم د دل نفبر آرات آنو آجن نشو تینجی دن پیو خراج مختلف خراج کنه پاکار دی ایو آجن منا سروای نفلو نو خراج والا ذلت پور که نو زید خاری که او اتا نعمتونا نعمتونا ایو نعمت ادوان اتا نعمت دائی بیان زید بارکو چدا به سې بیمانی دا نو چې دمې چونو غدانې کوي د خدای د نعمت شکرې نه کوي او د خدای عذاب پیرا غري سبته یې شي نو نو بیمانی او د دې څخه بشارت وکړه دا با فاطمه سره ان الذين امنوا والذین آمنوا اغلو چې سره راځنه متبره کوي او سړمته ای بنی سایرو یا کینې مې متن دماک ګړې اخوار اکریمی پا محرقات دمانے سرے اکران بڑھ کری نو پسروں سرے بڑھ کری یاو دا کیونی ایشی او اینو دا دیا میں واقعا ماتے بدلہ سفارش را ہوئی سفارش کئی را ہوئی درم کہ سفارش انی نو ای پیسے واقعا دا دیو اور ایشی کنن سفارش بنده ورکه پا قبله واسکه او نه سفارش ورکه نه پیسه ورکه نو عزیزان لاجمه تی که پزور باکیه قیمت که سرور ورد بنیه یاد تی ران باج تی دعلاب داغره دینا تی بزر بنو رکه نه اکار دبکار نید شی چه دی مداره نه او قبول بنیشی نه سفارش قحریب پزور یو اذنی دی اقا خوبهی دعا او قبول بنیشی دینا فدیا یو غل یو خپل وا باندې څه شي چې شیطان وسلام انا با دې انداږي چې کومک پور راشي د نجات سره ورته چې بندي نه ولې ده الله تعالی یاد کړئ چې غاښ میکري د خرانانو نه دته تقیق به منزوجه وي په لغت کې مزامره د خمانه منزوجه ده د مزامره په لغه معنی چې نه غلطه د ځواني بشي د ځواني او ان خلاس می کهی ده آل ده فراغانیان فراغان نمیسی نمیسی مانا ممزوج ده ممزوج بانی مختلق او اس مانا ده کن خلاس می کهی ده فراغانیان اونا ده مانا فراغان راگه فراغانیان ده غطت دار وراره چه در پل به تا سپت صدا سوم وی داغلا گوه سامه ی سوم و سامه ی سیم و کوی هس سوم و الاسوم ا کله ایای شي په معنا د زدار ورغوله ا کله ا دیما په معنا د احراچی ال ارور به ځمستاسو خپل خدای به جنکای یستحین خپل چې حیات به ورته خپل خدای به جنکای تاسو نصاب مایر جنکو نصاب به بعد ما یوړو چې د کوم خدی به شری پاین د کی اپدې کې ال مای شو درق تاسو نه লই آیا چې د پون تاسو مې لريا ګرته نو تاسو کې تاسو اجم کې فرانيان تاغرت تا کتل اعلی دروند فرانيان دا ارض قرآن ذکر کی دا دا دا دا نو معنا به غلطه شي یان د شرعون علم ډوبو فراون نه اداي جبر څه د بازار د اطمینان د تصندای که شرعون دمشن نه او د بدن بعد نه ورللې نو دګوی چې उपाय واله بل مستتله فوج راو دي نو نو الله واي ما دوت او بني صورتینس کې واي ما دا بدن بهار ورغورم چې څنګه ورغورم اگر مې کړو فرویان اتا شکتان اياچا جوزمې کړو ان شاء السلام قران صلی الله تشپور چې څه پرې دونه عبادت وکړي نو نو تاسو تاسو ته د ان شاء الله السلام نه ښه مددگار شمه مصول منظور ثم استقسم العهره الیه نسکی ته تاسو ته اتا نو افم وکیا تاسو نه پد دینا افسته ته ینه دا جرم می پتہ سموي لکه آ وځه ته نو کی جرم و ما د وخت را یوم پتہ سموي لکه مافي ورنه د ګنا سزا و قتل تاسو ته څوک وکي اور مکه موسی السلام ته کتاب واقع فرقان ازه تچيله یعنی فرقون کے پمنده کاو غا تلکه هم خالرو وژو مېایا چا کریم صلی الله علیه وسلم کول کوم ته اقوم زیاته وګور قران انفقتم شما نه یعنی تاسو په څنګه دې کې وک کتاب شېر وک تاسو سره استلرا مددگار رضو کوي الله تا او دې ځان فقلوا انفقتم شما نه ځانو دې نه د انفسه مراد ګنن داران هغه پر قوم کې کم وجه ایمان نه غاټل معنا در ان رضا کوم امن چې تم به ګنايې ټولې आवाज وي ادا جننګار وي او غیر تاسو سب کې اي جنا نه کوي دا دې کړه پکې فتح اي اولل قطان نو دوانه کې کې کې عايشه او غیر وځو اگر موږ یې مينې ټولې आवाज سره نو دوی کې عايشه ذالکوم دا تیارې دن دې مرتا غريتاب را الله دغا نو چھے بیا وقف دے چھے موسا تا خریروں کو ناغیو ٹھیک دے ہوئے منگا اوج دیں نو تیار شو دیتا چھے منگا اوج دیں فتابہ پھر تفرے متصل دے چھے دائی تیار شو چھے منگا اوج دیں میرا بانی اکڑا اللہ پتا سو اللہ پبلا تو وقل امکرے میرا بان سمجھنا خلاف حکم راو رہے گے چھے معاف رہے او تواب الرحیم دیتا وئی تمکیم لفظ تواب رہے نو مانا ورا اندر باندې نور نبي وکړه هي نورې د بهاي رحال یو تواب هغه جرمي درلوده اذن الرحيم لاي نردي راځي یاد کا کېږي چې تاسو امصار السلام باور نیکو پتا لام چلا پر معنی د باور توه ما صبرایو لې په اولي کې زموږ را دي هتاکه چې وین الله تعالی مونږ پرایو چې پرایو چې موسی تماري سورہ الاعراف کی تاشید دے تا سن لے انسا ته مې دو سالو نو الله ته غلم ما ربو الجبل جالم تک وخرم سا سایکا اول کې تاشید دے نو نیو تاغرار تندر سایکا نطت او تجلی او تجلی دور رہے بتوا چتور مشو اته کو ته رپورٹ مې کړي پرزم له زونا هم غاشکو روخ کي حیات با در ممار اکسور امی که پتاسوار یاد شپاگم او راو ملی گو تاستا انزلنا اصلنا راو ملی گو تاستا منا وصلوا من گئی خونیو صلوا مردان او ایلیشو ذیتا وطیل لہون خرای پاک آگا چون درک تاستا او شکر لاللہ تاوئی از ایتیون کو دیکھ اونگ بانده اگر پا قلتان بلا دته کو ظلم کو ونیه ختم شو اول نعمت اول زرا یا تا کې ویلم چې جن چه دې کریتا خپل دینه کوم نه کې خپل خلاص دې کریتا ونی ټول چارबाजीنګ سرځه ته جای مده کوي ادم چه د را دي کومه تا پردارای وکلل باب او سجدا دنت لري را بعده علی که الله د بار ته جدي نه پاجي اجایږي دانه او کله وښاته غوړل دا پرځل بارزه د نکیږي سوفیان ځنه کېده نو ځکه صرفه مې کې په لاره را یا څاو اوه زړه ته و وایې ناغه ورځان ته څورې زګو یې یې نه مې بلې دې کړو ځکه پای مې کې څو دې خبرونه دې چې څنګه بنی شاهي بیا نه شو پر کاجو اگر کار روان وي با مې تا په ګو اینو اللہ رس داوکا نا پا دب دا اوائی اگر کریمہ شاکا کون پاگی گناہونا حت تن تحطو بید حت تحطو یا حط تحطو صوبہ دیتی رائنی اگر رول جامعا یعنی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ حردتی اگر بکو تاوستا خطاگانتا سو اگر اجر دمو اہدی نو نو بدلکو ظالمانو اگر خبرتی دینتی ویلی شوی اغه خبرې چې بدایي نو چیرې شي وا په بدل لذينه ظلم بدل کزارمانو اغه قولن به قول غیر د یقین نه بدل کزارمانو اغه خبره به ځه بدله خبرې چې دې ورشي وا دې دې ورشي وا هغه او بل خبره ورسره ورسره ظالمانو یو خبره به داینه خبره فقالاللذین اولامون نووی دعلمانو یو قبراء بید آلینای تضیح تولیشی بیوار بلکریم اوی نو ناظرکنون اولامون اوزاد برنا و سوچ تغییب و کریمات و درع اسٹار و دعائی تیری نضای صدارا دنیا پکی ببرکت اپلان زاوکی بیعرکت اپلان زاوکی درود تاجیب کی راوکی یا صاحب التاج والمیراج درود تاجیب او کی اوالسلاح تنینه بیجوی او زنب کیر قادر بیوار یاد کہا چطلب دو موکو موسیٰ علیہ السلام کو حکوم لگا نہیں مانگا اوہا پامساز رہے ہوکانے نوے وہاں پھر تفریہ حجر وقف دے فضرہ بہا نجائی شعود انفجار چلے دل چونکہ دلتا مزد دو گوزی نو دلتے انفجار رہا ہے اور انبیجاس نمکے دل شکر دکے نو پیداشا آلتے کے دلو جدے جا حراستے سرکی عراقے نوالتا فم بچ سترہا فَمْ بَجَسَتْ نَوْ فَيْدَاشَتْ تَذِي گَتْنَا انلس نَوِنَا فَنْ فَجَرَتْ بِجَعَنِ شِدَانِ مَنَنَيْ لَيْفَ پوشو الهدلاء ازاد و بوز کو اوید اسی دنچہ پرائز کیت اللہ دردہ پرائم ہوگی رہی پر دنیا کے مبسدین یاد کاشت ورنیتاو سے اے موسا نُو تین یو گو بھون پیوت آم نو گوالا جا اللہ نا جواندی بندت اوکی ملالا داگشنا چی دکیزمکا یعنی سبزی و قصہ بازن و فونیا فور پیار او آدس یا نسک و بصد یا پیاز نوی موسیٰ علیہ السلام اقلیت اتتت تبدیلن اتتت تاکیجن بردل چی اقلیت آگشتی محمدید پیواز داگشتی کیا گورا لے اوہی تیاری زبر کئی خوشن یک کریتا نتاغ ردی آگا چواری اور اس کو پڑے دل سر کی قران ہی مت بدل کی نظر لے وے شو اول مسکن اجن شو اوا بدے تو اللہ موضوع نہ لے تا دی وجنا کہ کوئی کوئی کوشش نہ حق معنی نامناسب حق معنی جرم بے غیر الحق بغیر بلکه نه ګرار دی ان اغه نه بیان دی یو یت اګه کې سیرم سو ګناورتنو دا جوړه وجنه چې نه فرمایې کړو ا د حکم ته دې وینځو ا ثنه مچن ا دنه مچن قدم